A mi segítségünk, és a mi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, is békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. hozzád jövünk, felséges Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztus által. Mint az egész földkerekségen, olyan nagyon sokan évezredek óta mindenki hozzád jön. Mindenki, aki érzi azt, hogy kevés a saját ereje. Mindenki, akinek az életére terhek nehezednek rejel, aki keresztet visel. De mindenki, Urunk, akinek öröme és boldogsága van, az is mind-mind te hozzád jöhet. És ezért köszönjük néked, hogy mi is így jöhetünk ide hozzád, a saját magunk batyujával. Mindnyájan, amit éppen hozunk, mindnyájan, ami éppen van nekünk, vagy az örömünkkel, vagy a bánatunkkal, vagy az összetörettetésünkkel, vagy a felemelkedésünkkel, de Urunk, mindnyájan hozzád jövünk, mert benned sokszorozódik meg az öröm, és benned találunk békességet a fájdalomra. És Te benned kapunk erőt, Urunk, bárminek az elvartozásához. Hadd lássunk meg most is Téged, had halljunk meg Téged. had érezzük meg, Urunk, azt, hogy mennyire közel tudsz lenni egy emberi szívhez, amelyik vágyatozik Te utánad. Tudjuk, hogy alkalmatlanok és méltatlanok vagyunk Rea, de Urunk, mi a Te kegyelmedért fohászkodunk, és azt kérjük Jézuson keresztül, Tekintset ami hitvány, nyomorult életünket, ami megváltó urunkon keresztül. Mi is ő rajta keresztül, hadd forduljunk felé, és így hadd kérjük, hogy had legyen áldott és boldog találkozásunk, családi együttlétünk teveledés és egymással. Hallgass meg bennünket, könyörgünk a Jézus Krisztus nevében. Amen. Istennek az, az ígéje, testvérek, amelynek alapján az én szavát szeretném hirdetni, írva található Pál Lostolnak, Róma Berjekhez írott levele, 8. részének a 28. versében a következőképpen. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik minden javukra van. Eddig a szent Igen. <tos> Kedves testvéreim, ma tartjuk gyülekezetünkben, amint tudjátok is bizonyosan az évenként szokásos úgynevezett öregek, betegek vasárnapját, amikor néhány szál virággal és egy levélbeli üzenettel külön is megemlékezünk azokról a testvéreinkről, akik az öregség vagy pedig a testi gyengeség miatt nem tudnak itt lenni közöttünk a gyülekezetnek a nagy családi összejövetelén. Bizonyára minnyájunknak vannak ilyen ismerőseink, vagy talán szomszédaink, talán egyenesen hozzánk tartozói. És talán azt is éreztük már, hogy amikor egy-egy ilyen atyánk fiának szerettünk volna valami biztatót, valami bátorítót mondani, és itt úgy zavarban voltunk, hogy vajon mit is tudjunk mondani egy ilyen embernek. Mert mi magunk is olyan tanácstalanok vagyunk, a szenvedéssel szemben, olyan értetlenül állunk az emberi szenvedéssel szemben sokszor. Már csak ebből a szempontból is érdemes ezzel a problémával megint egyszer külön is foglalkoznunk. De meg azután azért is, mert a magunk személyét illetően is szembe kerülhetünk hasonló problémával. Hiszen az egészséges ember is lehet még beteg, és a fiatal ember is lehet még öreg. Sőt, az életnek a természetes rendje szerint lesz is. És a legjobb védekezés a betegség ellen, meg az öregség ellen az, hogyha az ember még kellő időben felkészülve lelkileg, mert a lelki állapottól nagyon sok függ. Testileg is. Testileg is sokkal jobban bírja az élet terheit az, akinek a lelke egészséges. A lelki állapotunkat sokszor úgy akaratlanul is, öntudatlanul is tovább adjuk a testünknek. És ezért olyan fontos a lelki állapot. És bámulatosan sokat elbír testileg az, akinek a lelke rendben van. Most testvérek, tehát éppen a lelki megrendülés ellen véd Istennek az az ígérete, amit Pálapostól így fogalmazott meg, hogy azoknak, aki Isten szeretik, minden javukra van. Olyan csodálatos ige ez, hogy szinte szeretnék minden egyes szót külön aláhúzni és kihangsúlyozni benne. És talán az egész predikációm nem is lesz egyéb, mint ennek az igének, ennek a nagyon jó ismert igének. Egy-egy szavát aláhúzom és erősen kihangsúlyozom. Tehát először azt, hogy minden, minden javára van azoknak, akik az Isten szeretik. Azt jelenti ezt, testvérek, hogy mindenben van valami jó. A rosszban is mindig van valami jó. A legrosszabban is mindig van valami jó. Betegnek lenni általában nem jó dolog és megöregedni általában szintén nem jó dolog. Nem is annyira a testi szenvedés a legfájdalmasabb és a legrosszabb ebben, hanem a lelki. Az az érzés, hogy az ember csökkent értékűvé kezd válni. Érzi azt, hogy lassan elfogy az ereje. Ki kell kapcsolódnia a termelő munkából. Pedig még olyan nagyon sok minden várna elintézésre. Olyan sok dolgot kellene még elvégezni, és annyi terv maradt még megvalósítatlanul. téptlenül kell várni, és tétlenül tengődni, hogy mi lesz, hogy lesz mostan tovább. És egyre jobban rászorulni másoknak a segítségére. És érezni azt, hogy haszna vehetetlenné válik az embernek az élete. Kinek van szüksége még rejárt? És érezni azt, hogy a lélek kéz, de a test erőtele. Most hát ilyen elerőtelenedett állapotban is lehet még valami jó. És azon kívül a betegség és az öregségen kívül is még olyan nagyon sok mindenféle rossz van ebben a világban. Mondjátok, kinek sikerült úgy az élete, ahogyan valamikor gyermekkorában vagy ifjú elképzelte azt magának. És vajon ki nem sóhajtotta volna már el álmatlan, éjszakákon gyötrődve, úgy a lelke mélyén, titokban ezt a pisinket is szócskát, hogy miért, hogy miért éppen nekem szántál ilyen sorsot Urat. Hogy miért kellett ennek éppen így történnie? Miért? Miért? Sokszor annyi érthetetlen kérdőjel mered elénk egy-egy nehéz emberi sorsnak a láttán. Vagy akár a magunk élete nélységeiben. Annyi mindenféle rossz, annyi mindenféle gyötrelem van ebben az emberi életben, aminek a tüzében emésztődik a lélek. Hát van ebben valami jó? És Istenek az ígéje azt mondja, minden javukra válik azoknak, akik az Isten szeretik. Tehát nincsen olyan rossz, még a legnagyobb testi vagy lelki gyötrelem sem lehet olyan rossz, hogy ne lenne elrejtve benne valami jó a számunkra. Hogy lehetséges ez? Hogy, testvérek! Hogy az Isten hatalmas. Azt mondotta egyszer nekem valaki, hogyha az Isten olyan hatalmas, csak ugyanolyan hatalmas, akkor miért nem akadályozza meg egyszerűen a rosszat ebben a világban? Miért engedi, hogy az emberek mindenféle nyomorúságban és szenvedésben gyötrődjenek? Testi és lelki bajok érjé. Miért nem semmisíti meg mindenestől a rosszat? Miért nem iktatja ki ebből a világból úgy, hogy ne is létezzék rossz ebben a világban? Nem tehetetlen az Isten a rosszal szemben, a világban lévő rosszal szemben? Nos, testvérek, Istennek a hatalma egészen másfajta hatalom, mint amilyen mi a hatalmat egyáltalán el tudjuk képzelni. Isten nem úgy intézi el a rosszat ebben a világban, hogy megsemmisíti, hogy kiiktatja ebből a világból. Mi ezt tennénk. De ez nem lenne igazi győzelem a rossz fölött. Isten nem kiiktatja a rosszat az emberek életéből, hanem beiktatja a rosszat a maga terveinek, a megvalósításába. A maga jó céljainak az előbbre vitelébe és úgy intézi Isten a dolgokat, hogy a rossz válik javára az embernek. Tehát a rosszat használja föl a rossz elpusztítására. A rossz által formálja ki az emberben a jót, sokszor éppen a legjobbat. És én éppen ebben látom Isten hatalmát a legcsodálatosabbnak, hogy a rosszat is eszközül tudja fölhasználni valami nagyon jó. És így arat győzelmet a rossz fölött. Például, amikor sedek által gyógyít, vagy amikor terhek által emel föl valakit még sokkal magasabbra, Vagy amikor szenvedések által tisztítja meg valakinek az életét, vagy a fájdalmak által teszi elevenné az embert lelkileg vagy az összetörettetés által teszi hasznosá és áldott engedelmes szolgává az ember, vagy a leverettetésben adja meg a győzelmet, és az erőterenségben az erő. Csodálatos dolog az, hogy mit tud tenni az Isten egy összetört szívvel, hogyha ő szedheti össze a darabjait. Hogyha hagyod, hogy a te összetört életednek a darabjait ő állítsa újra össze, ő rakja újra össze, talán egy felségesebb, egy nagyszerűbb a szerint, egy egész életen keresztül nem fogsz győzni, csodálkozni azon, hogy milyen hatalmas az Isten. És néha éppen azért engedi, hogy összetörjön valakinek az élete, darabokra, hogy azután ezeket a darabokat ő összeszedhesse és valami mást formálhasson ki belőle. Tehát, amikor a mi kéréseink és a mi kívánságaink ellenére cselekszik valamit az Isten, talán éppen akkor hallgat meg igazán a legmélyebben a mi imádságainkban. Olyan sokszor gondolják azt emberek, hogy amikor bajok érik az életüket, az az Istennek valamiféle büntetése rajtuk valamilyen bűnükért. Hányszor hallottam én szenvedő embernek az ajkáról ezt a panaszt, ezt a fölkiáltást, hogy vajon mit védhettem én, hogy ennyire büntet az Isten? fi, hogy ez teljesen helytelen gondolkodás. Nem így van. Persze, hogy van olyan, hogy a bűnök bizonyos bajokat vonnak rá az embernek az életére, de a bűn és a szerencsétlenség általában nincs ilyen kapcsolatban egymással. Sőt, sokszor a szenvedés... Nem is az Isten büntetésének, hanem éppen az Isten kegyelmének a jele. Mert ott van legközelebb az Isten. A bajban, a szerencsétlenségben, a szenvedésben. Ott tapasztalja meg legközelebb az Istent az ember magához. Ahogy a Zsoltáríró is olyan nagyszerűen mondja, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhett lelkeket. Ezért lehet még hálát adni is akkor, hogyha az Isten másképpen cselekszik valami, mint ahogyan kértük tőle. Ezt jelenti azt, hogy javukra. Tehát tényleg minden javukra van azoknak, akik az Isten szeret. És annyira javukra van, hogy még másoknak is jut belőle valami jó. Például van egy testvérünk húsz esztendeje beteg. Húsz éve. El tudjuk képzelni testvérek, mit jelent az 20 esztendőn keresztül betegnek lenni, de nagyon gyötrelmes betegségben, és egyre rosszabbodó betegségben. <tos> Most már ott tart ez a testvérünk, hogy mozdulni se tud. Fekszik tehetetlenül. Operálni kellene, de már az orvosi tudomány nem vállalja, nem meri vállalni a műtétet. Vele szemben annyira le van már gyöngörve. Az ember megkérdezhető, hogy mi értelme van még egy ilyen élet. Nos, hát sok, nagyok, például többek között az, amit a múltkor hallottam tőle, hogy orvosi különleges eset lévén filmfölvételeket készítettek a betegségéről, és jövendő orvosok tanulnak belőle, szerte az országban mindenfelé. Tehát ennek a kedves testvérünknek a húszesztendős szenvedése, mint egy eszközül szolgál arra, hogy másokat jobban tudjanak gyógyítani által meg az az érteleme is van az ő betegségének, hogy a háziorvos a valahányszor más betegekhez elmegy, és más betegek panaszkodnak nékik a saját, néki a saját bajuk miatt, akkor ez a háziorvos mindig hivatkozik erre a mi testvérünkre, aki húsz év óta beteg, és elmondja, hogy milyen hallatlan türelemmel lehet, és mennyi lelki erőben lehet még sokkal nagyobb szenvedéseket is elhordozni. És így vigasztal más betegeket. Már csak ebből a szempontból sem értelmetlen ennek, az, ennek a testvérünknek ez a 20 esztendeje tartó betegsége. Azután van egy másik testvérünk, mindenkiét elveszítette, teljességgel magára maradt. Nagy lelki fájdalma közismert az emberek előtt. És igazán nem lenne csoda, hogyha összeomlana a reája hulló csapásoknak a súlya alatt, de nem omlott össze, <kül> hanem hordozza. Mosolyogva hordozza a keresztjét, sőt vigasztal vele másokat, a saját keresztjével vigasztal a másokat, és hogyha nem szól egy szót se, a puszta lénye élő bizonyságtétel Istennek arról a hatalmáról, aki a rosszból valami jót tud kihozni. A puszta lénye erőt ad másoknak, a saját terheik, a saját keresztjeiknek az elhordozásához. Ámulva néznek rá föl emberek és mondják, hogy lehetséges az, mi a titka annak, hogy ilyen nagy fájdalmat, ilyen sugárzó derűvel lehessen elfordozni valakinek. Hát lehet, testvérek, lehet. És miért lehet? Azért, mert az Isten hatalmas. És mert valóban igaz, hogy minden javukra van azoknak, akik az Isten szeretik. Ugyanaz az esemény Két különböző emberben teljesen ellentétes hatást válthat ki. Az egyiket lesújtja és kétségbejti, a másikat fölemeli és megfinomítja, és más emberré teszi. Attól függ, hogy melyik milyen lelki hozzáállással viszonyul ahhoz a bajhoz, melyik hogyan fogadja, milyen a belső magatartása. Például egyszer három kereszt állott egy júdeai kis dombot. Mind a három emberrel ugyanaz a tragédia történt. Keresztre feszítették őket, de három különböző hatást gyakorolt rájuk ez az esemény. Az egyik átkozódott, és szitta Jézust, hogy miért nem szabadítja meg őt is, meg önmagát is. A másik a nagy tragédiában bűnbánatra jutott, és meglátta maga előtt, a megnyílt meny. A harmadik pedig ezzel a keresztel megváltotta az emberiséget. Ími, ugyanaz az esemény, más-más eredménnyel. Tehát nem is az a legdöntőbb jelentőségű, hogy mi történik velünk, hanem sokkal inkább az, hogy mit teszünk, mi azzal, ami velünk történik. Mert hát azt nem szabhatom meg, hogy velem mi történjék. De az igen, hogy mit csináljon vele. Tehát az a döntő, hogy hogyan viszonyulok hozzá. Az a döntő, hogy hogyan használom föl azt, ami történt. Mert a hívő embernek éppen az a legnagyobb kiváltsága, hogy ő neki nem menekülnie kell a szenvedések elől, és nem is így, ahogy valahogy nagy nehezen elhordozni a szenvedéseit, hanem neki föl lehet használni föl kell használnia arra, hogy teljesed életre jusson által, hogy emberet emberré, hívőbb hívővé, megértőbb lélekké, használhatóbb és engedelmesed Isten gyermekévé és szolgájává formálódjék által. És így akkor azután már is tényleg van értelme mindennek. Mindennek ezen a világon. Igen, testvérek, minden javukra van azoknak, akik az Isten szereti, Sőt, Pál Lapostól egyenesen így mondja, hogy tudjuk. Hallottátok, így kezdődik. Tudjuk pedig. Tehát tudjuk. Nem azt mondja Pál, hogy látjuk, és nem azt mondja, hogy érezzük, nem azt mondja, hogy tapasztaljuk. Azt mondja, hogy tudjuk. És hogyha minden az ellenkezőjét mutatná is, akkor is tudjuk. mert de hát honnan tudhatjuk ezt ennyire föltétlen bizonyossággal? Onnan testvérek hogy nekünk olyan istenünk van, aki ezt a nagy igazságot, hogy minden rosszban van valami jó, egy megrendítő példával beigazolta a számunk. És ez a példa Jézus kereszt. Ugye, el se lehetne képzelni rettenetesebb rosszat, mint a Jézusnak a kivégzés. Nem volt még ezen a világon nagyobb fájdalom, mint a golgotai gyötrődés. Nem volt és soha nem lesz égre igazságtalanság, mint a Jézus halál. És az Isten ebből a legnagyobb rosszból hozta ki a legnagyobb jót, a megváltást. A bűnbocsánat, az örök élet kapujának a megnyílását. Ilyen hatalmas az Isten, és ilyen jó az Isten, ilyen egészen elképzelhetetlenül hatalmas és jó. És ezért tudhatjuk mi is teljes hatállókságból, hogy a mi számunkra is minden rosszban van valami jó, és valahogyan javunkra válik az a rossz. Lehet, hogy nem értjük. Lehet, hogy teljesen érthetetlen a számunkra az, ami történt, és amilyen, amiért történt, de olyan sokszor mondtam már, hadd mondjam újra, ami érthetetlen, az nem mindig értelmetlen. Ezt jól jegyezzük meg. Ami érthetetlen, az nem mindig értelmetlen. Esetleg nagyon is megvan az értelme. Csak egy másik síkon, egy magasabb síkon van meg az értelme. Az Isten szemszögéből, az valóság oldaláról nézve van neki értelme, és ezért érthetetlen ami számunkra. De az értelme nagyon is megvan. És mi ezért igen, tudjuk, határozottan tudhatjuk, hogy minden javukra van azoknak, akik az Isten szereti. És ez az utolsó mondattöredék is nagyon fontos ám, hogy akik az Istent szeretik. Halljátok? Akik az Istent szeretik. Nem az Istennek valamilyen ajándékát vagy áldását, hanem magát az Istent. Ajándékai nélkül az Istent. Például olyan ajándékok nélkül, mint az egészség, meg a fiatalság szépsége és ereje, meg az életnek a boldogsága. Mert ezek mind az Istennek az ajándékai, de ezek nélkül az ajándékok nélkül magát az Isten, akinek a szeretete és akinek a jósága akkor is megmarad, hogyha az összes többi ajándéka már elveszett. Sőt, néha egyenesen szükséges, hogy az Isten elvegyen valamit, amit ajándékba adott, hogy megnyíljék a szemünk az ajándékozónak a meglátására hogy az Istent magáért, az Istenért tudjuk szeretni, és ne az ajándékaiért. És előbb-utóbb is eljön a pillanat, minnyájunk az életében, amikor minden elvétetik tőlünk, pénz, erő, egészség, család, gyermek, hitvestárs, jó barátok, minden a világon, és akkor valóban csak az Isten marad meg a számunkra. Isten az ő megváltó kegyelmével és szeretetével. De az Istenben minden, minden az egész örök élet. Tehát, akik az Isten szeretik. Akik az Istent Istenért szeretik. Így hadd mondjam, mert így érthetőbb, akik Istent Jézusért szeretik. Erre nevel bennünket, minnyájunkat az Isten. Látjátok, ilyen hatalmas az Isten, és ilyen jó az Isten. Hát lehet egy ilyen Istent nem szeretni? Ugye szereted te. Szeresd még sokkal jobban. Szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és akkor azután légy nyugodt. Minden javára van azoknak, akik az Istenet szeretik. Igaza van a zsoltárírónak, mondjuk el, mi is vele együtt. Én lelkem, mire csüggetszel, mit kesergesz ennyire? Bízzál Istenben, s nem hágy el, kiben örvendek végre. Ki nekem szemlátomás nyújt kedves szabadulást, nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem. 42. Zsoltár 7. versével tegyünk erről bizonyságot minnyája. Köszönjük néked azt a hatalmadat, azt a felséges, nagy, dicsőséges hatalmat, amivel te a rosszat legyőzöd, elintézed ebben a földi világban. Köszönjük runk, hogy megérthettük azt, hogy te nem úgy bánsz el a mi életünknek a bajaival, ahogyan mi tennénk, hogy kiiktatod az életből, hanem sokkal inkább úgy, hogy beiktatod a te jó céljaidnak a szolgálatába, és így a rosszat használod föl a rossznak a megsemmisítésére. A rossz által formálod ki a jót bennünk. Dicsőjtünk és magasztalunk ezért a csodáért, ezért a felséges hatalomért áldott legyen a szent nevet. Engedülünk, hogy tudjunk hinni benne, és tudjunk nagyon-nagyon szeretni téged. Nem csak az ajándékaidért, kedves, drága, szép értékeiért ennek a földi életnek, hanem tégedet hadd tudjunk szeretni, Urunk, magadért, Jézusért, akiben önmagadat adtad, és akiben az egész megváltást adtad, akiben az egész örök életet megnyitottad előttünk. Így hadd tudjunk szeretni téged, Urunk, így had lássunk mindig magunk előtt és hogyha magadon kívül a legnagyobb ajándékon kívül, még ajándékokat is adsz, más egyéb földi ajándékokat, gyermeket, hitveskársat, társat, vagy boldog családi életet, vagy egészséget, legyen áldott érte a te De ha elveszed ezeket az ajándékokat, akkor is legyen áldott érte a te hiszen te adtad, és te veheted el. És ha elvetted, Urunk, akkor hadlásunk lássunk meg még sokkal jobban téged, az ajándékozót, és a te szeretetedet, a te oltalmazó kegyelmet, és az örökké valóságnak a megnyíló kapuján. Így könyörgünk különösen most egy gyászoló családért. Kérünk, Urunk, hogy a te oltalmad alatt hadd szentelődjék meg a szomorúságot. Így könyörgünk most, urunk, különösen egy idős házaspárod, akik most ünneplik 55 házassági évfordulójukat. Urunk, a reáboruló, reájú boruló elsötétedésben, telégy a világosságot, az őket meglepő elerőtelenedésben, telégy az erej, és te szenteld meg drága életüket továbbra is a te nagy nevet Így könyörgünk, urunk, mindazokért a beteg és idős testvéreinkért, akik most nem tudtak eljönni ide a gyülekezetnek a nagy családi összejövetelére. Kérünk, adj nékik erőt, különösen lelkileg, Urunk, hogy a lelki állapotukat, az egészséges lelki állapotukat valóban úgy, ha tudják tovább adni a testüknek hogy a testük is jobban elbírja a terheket, amelyet reáljuk nehezebben. Segítsd meg őket erőtelenségükben, kikapcsolódott állapotukban is, és éreztessd meg velük, Urunk, hogy valóban Te a legközelebb éppen az ilyen állapotban vagy hozzánk emberekhez, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez, és meggyógyítja a seppetleleteket. Hadd használják föl erőtelenségüket, Urunk, arra, hogy még magasabbra emelkednek lelkileg, és még áldottabb életekké válhattak az a Könyörgünk a mi hazánkért, a mi népünkért, népünk vezetőjért, és az egész világ népeinek a vezetőjért, és tőled kérünk, Urunk, segítséget, bölcsességet, világos látást a számunkra. Tőled kérünk áldást az egész földi élet számára. Megmentését, Urunk, ennek a földi életnek minden pusztulástól, amit emberi rossz indulat hozhat reját. Kérünk, hallgass meg bennünket Jézus Krisztus érdeményért. Amen és kegyelmet, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.